مكاين دي توين كانه دير السلام حكيم والله والله كما صور شد مقيم وانا استقبل خبرك عبد الرحيم وهر موكبي دفع استوا كل يوم 97 ولا 15 تصودي شو كلمتي لي سير مارغاي علىو مشوان وبشور له ضر اور قرات صباحو تكته نویو سلام درته کې پوه چې د هر حال په دا غو په ځان راحه مو کېږي سلام مور چې دغه دا په څو ډیراته ما هغوا نویو سلام پر دې کواله ورچا الله یې له دې نه زیات مه راو په هر څه کې مو کته دا شکوله چې بلګور کې سلاو کې او تا وچو ور وښا دا الله تعالی په هغې کې نه او په هغې کې او چوتې الله تعالی کا اور اسو برداشتہ لکی علم خادمان جی دین خادمان جی توہیدو دو شرد خادمان تاسو به خلق پهل د وجو په هر ځای کې کوم الله تعالی او دې څنګه کا خلا په لکی دا تقوا دم انرو صاحب تفسير دې کېش وین تفسيري او څېر او خو په تاریخ تشابه ماته او څېر او خو په تاریخ څه کاریګا ته مو حشره زلمه خريبه زلمه خريبه تعریف مخیلارانه رسول تعالی بخیلارانه بلکه موږ په سره کوم ګولې دلته نه ونه دوه ځواډه ماته لانو په دې په لاري او څېر او ځته را توکو ماته دې لغز وذ الالعمان المفرد عاوز اروح شايفه كده يال لفظه بتاع يال لفظه بتاع لغز علمانا مفرد بالو بس كويس دي من ما كده يعني شي قالو لفظه کاری واجه محیبه را شویده اوز دویم فرقه دی کاریه محقوز ده شجار الله ده ده محشری نکاره اگه نتا ده محقوز ده ده محشری ده مفتقل نتا ده محقوز ده نا ده محقوز و ده محقوز منهم متعبیتات فکارده دلتا متعبیتات نشتا څنګه چې دا پتاری د کلیوا کې چې زما خریدو لري د وقیر دلالت کوي هي لغزه د دعا او پتاری د ماتم کې دلالت کوي نماز لپاره په څو بازار په مو غوش کړ مولایسه لږه تاوجو کوس شمو ترې زوي دونته کېوس کومجی فر دا د لالت خیر په تاری د قلیمه کې اووري دی او که نه دی دلالت خیر په تاری د قمه کېوری دی وو نو که دلالت کې په تاریب کی قیمه کې سروي وي نو مادر نقصان دی څه ضروری کېدل ولي؟ پریو قاعده ده او که دلالت کوي په تاریخ د کلمت اړوری نوي. ضروری نوي. د بیا ته کله نو په سابا خېرو خاندل کې چې ډيري ضروری څه څه کړي. سمېستو. ولک تثبتم لم تسلويا. سمې نه تا پېټ اونه شوی دا خیر د دلالت ضروری نه ماته ول نه دراوړي او قصوی نیوی ضروری دا راخره ول نه دراوړي د ځول کاری واعده جواب کی حاصل جواب تاریخ کې خیر د دلالت ضروری دي خیر کې خیر د دلالت چین د دلالت ضروری دے ماتن اولی دے ذکر کردے چھتاریف کہ چین د دلالت ضروری دے ماتن اولی نی جو جواب ماتن ملزوم ذکر کردے او ذکر د ملزوم مسترزیمی ذکر دے لازم لا نو تات اخکارینا خوبتاریت در کنیمہ کہ چین دلالت ضروری دے دلالات مگی؟ اشتام خطاعت اخاری نون فکر شماعتن ذکر کری دا وضع اولی ذکر کری دا شه؟ نوازن لابزون وزع لابزون وزع تاریف کی ماعتن ذکر کری دا اول وضع مستلزم دا یعنی <تلالعلى> ذکر دا وضعی مغنی دے مغنی دے اغنار اولی زکر دا شا نا دلالتنا بس شو وضع نیذیکر کرتا بیاد دلالت نیگر کرتا او رس اجدو نشتر او وضع مستلسم دا شا نا دلالت نا او وضع ملزوم او دلالت نا او ذکر دا ملزوم د ذکر دا شاوی دلازم بی او ذکر دا وضع اشتے و ال اضامن ناکه صراحا و نواسبنا دمتوا بكثر لا بيبي ده كورس اجتت فالا poesia انظر الوضع وهو مشكل عنده دلاله ترى لان الدلاله دليل التزام تسمى وهي دليل التزام دا دلیل دې د ځان لرنوم واستاپه جواب دې راکملاتو په جوابانه او بیان په جواب وایو چې دا ووځو دا څه چې په دلالت نه وایو وایو دا کیسه څه دلالت نه وایو وایو هر کیسه مسترزم وي خپل مقصد نه دلالت شو شو مقصد شو؟ معنا څه دلاله مخسام مخسام شو شو افستر شو اوواز شو شو څو کم ځای کی چې قسم موجود شي ما غږ دی کی مقصد خامخوي تا جمله نه ورشوي چې کوم ځای کی قسم سشي. موجود شي موجود شي نو هغه دی چې مقصد خامخوي صحیح ده لکتوای چې قسم اسم مقصام شو او مزاکره موانده شو اقصام شو نوچه کم دای مزاکری سم اسم مزاکری نو آغده با اسم مخام کلمه مقصام اسم پیل حرد شو اقصام شو نوچه کم دای حردی دا دا نو آغده با کلمه مخام نو حرد اسم مسترزی بیچاره مقصام دښوار چې کوم ځای کې طرح په د قصه عاشی مو هغه ځای کې سومو ته حرکت کیږي ماکسمو ته حرکت کیږي مصر ته کیږي په کې ولاعتص دا به ځواب وو ولاعتص سوال چې ورځې کېم د نو او د مخشری دلالت څرګرګنده چې دلاله نو بیا په وځو تاسو زغورو چې مو پر دې خپل واجبو کوي مو شریو چې موږ چې چې په دې دلاله یو د هيال لحظه تعالی د تعالی دایو میګا بیا په مو جواب وکولا خلاص چې مستلزم مقصد لري او مقصد مستلزم څه دی چې چرته به سم ذکر شي باندې مقصد خامخوي خو دا ذکر نه دی چې کله مقصدونه غوښته شي اغه یو کیسه وي اغه دې نه ما چې چرته اغه دې وسیخه مکسام په خاطر په دا ډول ورغېدل چې کومه کلمه واغده دې تشوي یې سمي موجود شي په دې باندې پیرو کې کړه کلمه موجود شي په دې باندې او کې د د وکیل دې درنه اغه دې پروګرام څخه په خبرو دې څنګه چې کومه ستانې ماخته راشي په دا ډول ورغېدل چې هغه دې شي دکر کلمه بدهی کتما ها ازم بیلو و چه کم ده ازم را اده مختب بخام را خاویی دکر مختب خاک تی ای دکر مختب زده مختب موجود شی نو خام بخام را خاوییی خبو جدی اگر نو دک خودان تی نرد چه کم ده ازم موجود شی مختب موجود شی نو ها قدر ازم زده باجولے كلمة عامہ بخشام سبھی آمین او قسم سبھی کاثبی تو تحقق دعو مستذقو دعاخ لگا نظر ہے کہ انسان قسم دے رہا ہے یا حیوان نا وہ من حبیب ٹھیک تھا نا مگر ہے وہ یا قسم سوگنے ہے ماروں بقروں نے بھرو نام انسان قسم لے رہا ہے سے چونکہ انسان او دو ایس کو گنام، با حیوانو را دا ایخا مخاوی، اوچی چرتا حیوانی ضروری دا چاپ دیگی چی بھی، انسانی، اول حیوانی موجود چی بزی مندو، باقر کی حمار کی مچ کی ماشی کی میگی، دو خورو برس، تب تلتاکی صاحب دا یادی اول وقت آنکر گریوا، وژو وژو وژا او خاصو او تعقوب د کیسمو د خاص مو سرزمي تعقوب د چاړه نام کارو د مختار نارو مختار خود باخود شو وژو شو او صاحب د مفصل اورځ ذکر دلالت او دلالت څه وو پسمو عامه هغه مو څرینل شي څر سره دلالت یې ترې سی وي خو په دې چې دلالت موجوده به ده موندل ته هغه کې پدې مونږه الله پر کینې ته شي خو چې هغه دلته موجودو نشي دا اوسه وروسته د ګرګې بل خبر باندې کوښښ د دوه یني صحیح کار کوي مازه په خپل ځای صحیح کار نه کوي او چا مطلب مطلب مطلب ستاسو په جګړه تو په جګړه پما تیناله رحمت تذ دلالت واجبو تسه تر کاج دلالت واجبو او په دماغ شری باندې اراد د ور پای واجبو هرغه اراد د ما نه راوول باغو د ورته او چې دلالت راوړو نو به تاسو کوم پوزیشن کول د د کومه څه تامای دللیست اند لهنا دلالت ده که د علت کوم شیئې کې د دې شیزی بهزو یا کومه نشو ځانته دلالت څه توې کېدې چې یو څه په دې طریقې تر چینه شي با په ماطات کا حق کول وضو کا فقط د چې موجود شیزه شي واځه وتأكد دلاله هغه د بدل نه خامخې موجود دي بابا د ذکر الوضو لا حاجه الى ذکر الدلاله فقد ذكرو ذكرو كوره دوه وینا نشته ذو رسکه مرځګه ده چاته کما وقاطي هدا الكتاب دغه توچا ګرالې کوي لكن دغه واه منا شي کلامي هغه کلمه چې بیا د ولالاتوا جواب لكن لاذ ثلاثه ثلاثه سنه مزور دغه دلانې پرسته لري چاره نه حاضر امکانې ان ته کوونه تاسیرو منطق پی ج پی تاسیرو منطق تیسرا منطق دلالت څه کوې اسما له دلالت څخه نن نه اوراځل دلالت یې دلالت دلالت پروغه راوړم او موذن تویلار او پدوره د لیکو په ترالګه کې کوم شي به له شو په منو آخر او او دغه په دې کسمه دلالت یې اکلی دلالت یې دلالت وایې کنه وایې اځ موسټ ته ځي چې دا زموږه سبق کوزولرني اا څه ولي موسټ په پور خو یاګلاند شوواله د پرتګاو او د کتابو څتر په پرفورجه موږ چې هغه عبارتajo د نامه اا او که څرندم مانالا راغو که تاسو څه شي یادېګا بوله په ثانیه کې یادي سله ګزارا کیږي را به ونه توبوس را به که چې سبق ته دې چې بس دا نه وکي بولږه کنه دا ځس چې پوږه دا به له پانسې کیږي کیرین لا أسهل سيدي يريد كشي لا يعدها لكذا دليل دلقوه هذا دليل دلقوه دلقوه دلقوه نصبقنا يعدها دلقوه لقد أفضل بطبق <تصفيق> ذلك شفر دلقوه دلقوه ونصبق ماشاء الله دلقاني يجب الله الرحمة رسو الله الله سيكون د نن دغه پهلو برخو په ګورو په ټول طالبانو په ټول مغورو کې زماده مغورو نه تاسو ته یو یو یو چې ټول نه بي کارا بي مهنته زوما دا څه ځګه نه لاوځه خدای الله را پوه ځات چې افغانې جماعته کرار کوي ټول نه بي مهنته بي کارو خو ما وېګندو څه کرار دا مهنت نه او د مجبوروم وباسه سبق دا دا ورکوله مې یو زمطالیا د مارټولو ورناله کړې هغه د ماستر نه مازه د کتابو چیشته ما دا ښه طالبان ځان کړې ماستر نه کتاب ورسه پړو وغویا ودا دا لوکي موږ سره دوه شه ساده بس سم بیس سم کړو ما وته زوته موږ زما له اړتیا ته ورته شوې دې چې لا کم لا یې موږ ما دا کله نو یا یا تکرا مو ما ورټول طالبانو باندې وداوځه ته او دا تاسو یا ما نه یالې جمع خاليمنه پیژانم نو تاسو دمشارف یوونه ما منتج د سابیا سدانویچ خاليقه وګوري یا دا وګوري که دا هر ساباک ته دا څه تاسو کومه معنا من سابیا سره نه اتره کله په لګیدا ټول غریشاو پیشته چې خاليمنه ځي آب خادمہ ګو خادمہ جا خبرې وی کومو چې تابع څه باندې ووږي چې خدای دې دې کب و دوی شي ګوره پیداوي بس نو په لګاتو خبره تاسو د ډوړو مو ډوړو فابریکو چې متالېمو کووي تاګران دا په تاګاتو ته مو یو غالي دلته ځانې سره مرسته کوو چې اکرلې زه دا چې تاسو څنګه کړئ لاکن دلاله ګوره تاسو ویده دی یو دلالت چې دلالت لفظیه دلالت څنګه او پیدا یو دلالت وضعیت پر دلالت ثبوت پر دلالت چې باید یو بل د بارسه کړئ دلالت وذوی بجعل جائل دلالت تبعی شاغت کندرو په و غیره شي تبع الی ذ ۱۳ دالته شي لکافما چارش لیکنه زې دلتا سرو نواب زګنه دلګه سرو نواب دره لکاکه سره سېدل سېدل لکاکه سره سېدل دلتا نو تبعه دې دلتا هغه دې تبعات عارف شي 70 د شاته زده ته دلتا هغه دې عارف شي بیا د دې دلالت په توه وی تو تاسو واي چې دې مسموامه وراي دیوانه اپا ته کوم لري او مهمله فزاووي تا وې مهمل خبري د ګوډ ګو وووري نو دومره تاکي اپ استدید دي دیوانه اپا له سو کومه خامخو زيدوي يا ديزوي دا غا سایله د مشاهده دي ابيلا قلري او حکم کوي پدې باندې دیوان نه پرسو دا زستا خپلې ده سلام خپلې څرسالا دې درته راځي څه وایي خپلې د عقل کې کلم زمن د فطره واجی کلم زمن د ورته واجی دې کې څه کېږي شو د څه شو مخતમ هیڅوک نه نو مخતમ نو مو مستعمل تعاله څه څه ګلرا دكتور چې دلالت څه مخته وي وذلك الجديدي تبعي الجديدي اقضي فرصه برواغه شكرا اذا مراد بغيصتو شكرا قاضي ولا وزعته كده اذا كده كده بواسطه هو هو او قصص مستخدمه خاصه لكن دلاله على تصل بموضوع ودلاله کدلاله د لاب د دزالمصموم وراء الجدار لګلب د دزېز ما مخهږي بس سوې نرمل زګا کچت دا د الواز اورچاري سوې معنی معنی خو دا غیره ونی او هو کومګو دا په یوه وړه چې یا پخېږي راشي وځوي براشي چې وځشه به تکره مو عمر د بازې ګوناره ته ماوي پرګ تو مرو په پوجو چې له څوږي من ورائی لدار دک و چه مخامخی من بیا خوش کمنام بیمشاهده دیم حالا وجود اللافظ وجود ده لافظ و او انتو اکونا بتبا او بزرشی بتبا دیو که دلالت اح اح یا خوف کف در دوز بلی راوری دید او در دخوب کس مونه ایم دیگر درشم ولی تاسو زر جعلک اسمونه نیدیدی او تو خیل کناوی او او او او دا یو ګامزالا واه خराला بلې دا څنګه څنګه دې لا وړي دې ټوټي کې درته بوکسان او نه دا کدلار چې آه آه زه څوک یې او بعد ذکر دلاله د فاز ذکر شا سماځه کوم فلم واستاګي چې کې واني یو